Walakad jënahum bi kitabin dhe thumë tassalna hu ala ilm Imbëruar i gjëmat Në surat e l'Araq Fër jetimët tona Fër jetimët tona Fër jetimët tona Fër jetimët tona Fër jetimët tona Fër jetimët tona Fër jetimët tona Para se gjithasht Lutja ajonis Sin tjertë Allahu jëllë Jëllënjë që Ma isparin Namazin i këndirë Shë tashë Ufallë Allahu Kabullë Banë insha'Allah Edhe ditën e gjërim Ma thmiri në formën që ai Ma thmiri me vëndin. Walaqad ji'naahum bikitabin fassalnahu 'ala 'ilm. Fjala 'ilm në ket ajet është një nga 850 fjalën të thekur në Kur'anin e Këndshëm në ket kontekst. Në fjalë qira, Allahu Jellaluhu fi 'ilm 'ilm di turi e të ekë në kuran gjithë sej 850 herë. Përshka këse ulemot, e, nuk patëm një qëllim qëtër përverse kërë një sunë gjonat shkun aqë largë në kohën e fundit sa që ta shkemi disket kompjuterit i futur kuran i kërim në ta dhe hadisi për nga majit nëse e mërë ata një cinderom edhe e futnë në kompjuter dal, dalin për shemblë. E i trusunë se ta ti, ke dëshirë me ditë, surë të lë fati ha, fa jetë e i ka, Sa harpe i ka, sa elifa, sa beja, sa te, e dherinë funë. Surët ël Bakara, 26 ajete. Sa, sa ajete i ka, sa shkronja, sa elifa, sa beja, sa te. Sa hara përmen të jara hilëm, sa hara përmen të jara seher, sa hara përmen të jara. Allah, sa harë përmen të jara, rabë, sa harë kërë fjanë. Të gjitha kompjoteri me randë të qëtë këtu u punu një punë e madhe, në kohën e fundët e cila me harët ishte e përpunuar nga koka edhe dore e njërët me djetarë që këto gjona që në i paracetë sot disketi i kompjuterit, në i jipshin ulematë ndorë nga koka e vetë që kishin su për menësh, njone prejative, 700.000 hadise, e kiste e ka galapin e profesionit e mire lë muëminin, qetri 1.000.000 hadise, galapin e profesionit hudja, e kështu më ra, njene është mu hadis me 350.000 hadise për menësh, këto ishin njërë si qërkulo ishin me kamë, edhe qërkulojshin qertë me kam të bebe me me shku me i li pa të hadise projektibe njerëzme ta shu kompjuterizu mirë që ja kompjuterizu s'ka problem janë bollet simet hatashme se kam të temën sot e kam të temën të ajeti përsën dhe surëtul araf allahu gjëlle gjëlelu sa walakad gjëna hum bi kitabin fassalna hu ala ilm janë kemi që kitabin allahu gjëlle gjëlelu njerëzis E ka thonë, "Fassalnahu ala 'ilm." E kemi radhit në menir thamë shkëntore. E ka fjala ne kemi radhit. Mir po aj Kurani i Kerimi e përdor fjalën e kemi radhit, a nuk e ka atë për qëllim direkt, po e ka për qëllim një gjë krejt tjetër. Fassalnahu, tafsil në gjuhën arabe do thot me sqaru. Tafsil do me thot do thot në gjuhën arabe Me botë të qartë, me prezantuar në mënyrën më të bukur. Edhe tafsil arabes i thojnë asaj çikës e cila çep rrobë për gra apo burrit i cili çep rrobë për gra. Po duke thën kur i këp po i thot kur i pre. E mot, edhe e prat komoshin. Çiksa i thojnë tafsil. E Kurani i Kerimi çka ka për qëllim këtu pra? Thot ajetet i kemi zbrit atë çikur të radhitur sa ç si atër komoshin që e kequë të roba qepsi edhe s'ka motë me shërit ta ka kepa ta për tije më kështu kur alikerimi me kuptimet e veta edhe ajetet e ti edhe ligjit e ti një rjut i ban të man që kur shka i ban të man këpuce e vetë me numër dëtësot asë që ka te për të që njëjdis mundet me përbi asë që ka nëksan që një rjut ka nevoj me lip dikone që të kësën e gjonë pa e gjonë kur alikerim tuash ki kitab sa Allahu jallaluhu kitab uhkimat ayatu thumma fusilat min ladun hakimin khabir libertatilet you can spread edhe i kan radhit ajetet prej Allahu jallaluhu u jallese alu es ka kemet pra kemet te njerzit per njerzit studini ti edhe kemet per njerzit futja e kuptimeve te këtij kitab në aplikim në fushën e zbatimit për realizimin e normave siç i parashfaq Allahu jallaluhu jallese jell alu sik ka thonë alaim Se ka ton e kemi radhi shkendësarisht? Për mësë më vahamend me ndët e njerëzve. Për mësë më vahamend, unë fola gjeni fjallë në fillimin e dersit, sash, po thojnë, kuroni edhe shkendësa, edhe atërhej ka vërrejqin, drejt për drejt i direkt, njerëzve për përmirsimit duke pas dëshirë, përmirsimin e fjallorit ative kër të bisedojnë. Ska kuroni edhe shkendësa, po ka kuroni është vetë shkendësa aja shkenta ka thonë me kuranën fasalna hu ala ilëm e kemi zbrit edhe radhit në mënir shkentore a i dhatë nga a i buron ne në në dherëse që do të vinë eventualisht nëse na jetë ko Ramazani u dherë Ramazani shkoj me ditët e veta a i në rjedhin në rdurët e tona se par, ka pushkon nëse na i pëtë rastë e Ramazan ose jashtë të Ramazanit ne do t'i spjegojmë gjëmatit tonë ligerata vaj në zeta Valt në zeta se kurani kërimi edhe shkenca jo Por gjitha shkenca të bërujnë nga aj Inshallahu ta'ala Ta kemi zbrit diturit Wa huden wa rahma Likawu minun A kemi zbrit diturit edhe a kemi zbrit udhë rëfim Treguës I udhës më të drejt Gjdo lënje E udhës kurani kërimit Edhe kapje për dhe një udhë qeter Drejt për drejti Mare me dhete Emë në neka devijim Emë në neka humbje Që ka të sot e ka emë në humbje Duhesh me investu qeter për me kësi prap Duhesh me investu shumë për me kësi prap Marksizmi edhe Leninizmi Engelsizmi edhe Darwinizmi Me mjetët e veta që u spjeguan A shë e vërtet se për to Për ta mjelë në kokën e një rjut Ashë investu shumë Ashtë e vërtejë që a investu shumë. A investu se mbi 2 miliard e 500.000 koka kanë qenë të binduna në shkensën e Darwinit edhe të të mërqësit. Mbi 2 miliard e 500.000 koka. Sa është sa duhet me investu për me i bind 2 miliard e 500.000 njërë me mëndusit ti? Sa duhet me vërë? Ashtë investu shumë. Gjëbotin ndërshumë. A të fe vexë dhe ati muna fi klëku vet ato e ngrane të mështë dëmantuan me vej përse kishë mi qenë nga bimë sa po duhet me, me, me, me, me investu për me i kësi njerëzit me besu atë e që janë shëvërtit sa duhet me vend po duhet me investu shumë atë shumë po duhet me investu sa që po duhet me investu të rola edhe mendime me derë mendë dhe të shëndosh me i bindë njerëzit se tash moa shkoha hoxha me kalun shkollat administrative edhe me regisë me hinë klasë me dhonë mësimin lidhje me, me kurani kerimin edhe sunetet edhe shkendat islamën, shkolla në gjitha shkollat kejt hoxha lartë sa bale me uka për regisëri me hinë simë me amësumë të njive besimin edhe edukatër islamën e për shkolla e të tash këta për e din kejt se duhet po unë për për për që të rëthen Sa duhet me investu me i bimë si kjo me ndodhë nësër më nxër. Nësër më nxër. Me shlu në hoqa luqinë dhe me shku më, hoja, hoja lukjine, më asë nësër në punë sa bale. Sa duhet me bimë? Realitet, a keme ka me tholë për këtë punë? Tash për tash, prej një milionë mëslimanëve maqidoni, më nuk keme ka me tholë me asë një njëri e spaku me njërzit për gjejtës. Për këtë temë skema ka me tholë. Për kë Përgjidja adekfate dhe me shpejt që i mundësh me ndëgju gagoja është kjo. Na tash, a në Arabi përshkojnë, a në Evropë përshkojnë. Unë jam shumë i pajtuar me këtë përgjidje që i apin intelektualet në kodin e kësaj bisede. Jam shumë i pajtuar përshkak se i kazon gjumi. Kam dëshirë unë të i trazoj për gjumi se i kam mundësit me i trazoj për gjumi. Un posëdoi aftësi me i trëzu intelektualë të ngaxhumit, a keta nuk e vajnë nga mendje mamësia, po e vajnë nga pika e modestisë. Ja për shembull, çfarë argumenti ju sillni? Në Turqi, në Turqi po mundohen me Sudjallmazi me i nxerr njerëzit nga londa e besimit edhe shkollat më mbill me, me gjith kuran kurse sa po shkojmë në Evropë. Shumica të atë parve në botën islamë po mundohen me vogë ata a Belgjika e pranon islamin festet në. Holanda pranon islamin thash shtututare, kushtutare e shtetit. Këta e bën Austria, pak ditë kanë mëshku, këta do ta bën Bundestag-u i Gjermanisë, edhe Islami do të jetë festet nënore në Gjermani, të cilën thënë ndron kushtetuta e Gjermanisë. Gron Gazet i von Jun Gjermani aty lijet bazor tative që i zgudzon me prek kur kush do të thot në gëndë gëzetin e bundes tagut do të kalën neni i cili thot kësu pra feja islame ashtë në baraz pesh në fejan krishtere dhe atare evangeliste në Gjermani kjo që ka do të thot ajo gruja atila shkon pashami edhe vdesh për së so kaku e mbron kushtetuta e shtetit demokrat në Gjermani edhe ajo që i shkon e mbuluar i ka të drejta në baraz pesh me ata sgudzon kur kush kur, kur, kur kujme kuj, i thotë Kjo do të ndodhë edhe disa dita Belgika edhe Holanda edhe Austria këta vetëm se ma e kanë kri që ative njërzve që ispoguzojnë me e fut hoxën me dhe në simë të shkolla pëse për, për shkojmë nga në Evropë unë se di pra ato kur shkojmë në Evropë do të realizohet që limi ju në ma harat se këtu do të realizohet ma harat se këtu do të, do të realizohet, realizohet para Turqijës para shtetit me së djelmazit Mesdhi al-Maqdi, këshilltar i deklarata për gazetën Diar të, të, të, të Libanonit, edhe në atë mund fundu deklaruar sa se feja zyrtare kushtetutare në Turqi është kreishterizme. Tetëzet e 1 milion banor musliman, 1 milion armen. 70 milion musliman, ministri i kryeministrit të Turqisë para këtij votës deklarohet se feja stefnoren turqi ash kristerizmi paja krister. Ja kjo janë hallat e tona. Ja kjo janë hallat e tona pra. Etas njerëzit e tonë intelektualë vetë na thojnë ne vet disa jo kejt mutlak, disa s'ban me i fut me një me një kalop kejtë sian kejt. Thojnë ato na, ati, oh, zorbet, po, në ateo që po ja bë zar vet po turqin bash po shafa. Ai turr në turqi që os po bota këtu. Pra diku do të bëhet kjo. Kjo do të bëhet në ban Do të bëhat në Vien, do të bëhat në Bruxelles, edhe do të bëhat do të bëhat në Amsterdam. Në nuk ka vend të të bëhat. Edhe do të bëhat lumtur i për nimet. Unë nuk kam nuk kam, nuk jam i vëditur me ditë se këto njerëz kur të hipin trenit, e të shkojnë në Evropë, e ta lënë Kur'anin e Karimin edhe mbas shpine. Edhe ti lon normat katara se po shkojnë në Evropë, kur shkojnë në Evropë, a gjen në Gjermani vetëm shtetin gjerman, i xojnë rraf 2000 xhamia që ata me portatilen për kujdesen vetëm turqit. Dini i xhamia edhe i jojn vetëm qytetin e Kölnit prej iktive 85, kurse në qytetin e Berlinit i jojn mbi 97 xhamia. Në Berlin, akoma novën Yarmusuzate mësmë pa këtu, e jojn me hiç xhami. Yarmusum mësmë pa. Nici në xhamian Berlin, janë përgaditur mo. Ka persine atë zgjimisë statistika e rë. 450 mijë fëmijë shkojnë te Hoxha në Gjermani në sim. 450 mijë musliman. Mbi 4 milionë gjerman kanë kaluar Islam. 800 mijë prej aty janë intelektual të sinqert, intelektual me renomë, intelektual me peshë. Në shtetin francez ka problem me 8 milion musliman. Edh çdo ditë grupe grupe të planuojnë Islamin e këtu për mvillit se o jam të fjalla a ilëm në, pas, në ajetin pas në din surat u lë arat për mvillit këtu kush po shkollohet prej neve shumë po largohet prej fesë shumë kush po shkollohet të ato shumë po e pranon islamin kjash, kjash dalimi mes neve dhe popu i me qerë të na sa ma i shkolluar ma i shkolluar i jonë po e azo emnin së prish pun fare se kjo ndodhin prezent edhe a i nuk metros, tanet, në nëshmohët, a i gritët me tajnët, në të ngritët s'kemi këllë, dhe gjëtë qosja, akademiku i jonë ma i shuar, ma si hangër bukën me drethe në Ramazan, boni iftar, në laudin, kejti nga i të ndurë, veçajti nga i të ndurë, veçajti nga i ti me boni i doa. Kjo nuk ka në nëshmim, on nuk e në nëshmohë i fare, po kam dëshiren, që një njeri për jazom si e emnin, ed me jazdo me emlim për me rrit, për me ngrit, ama kemi vërrej gjënë tonë se o njeri i jonë, o ti që ke bëthu, deri sa e bo akademik, shumë ke ga bu, kur ti me ndonë se tash në nëshmim ashtë për ti durët me ngrit, doa me bo buk, doa buke me bo, asho që i jotë, Roger Garobi, ministri punë në të mrenqë në dhe diplomatijës franceze, ashtë në edhim sa shumë bëj shkollumë, se ti, ajë jo, jo qingrejnë durët me bodoha, po zirtarisht pranon islamin edhe shkruin punime shkënësore mbiket fejtë të dashur, edhe lajmron para kejtë opinionit botnur se kam fatin e zi që shumë dit hu pa gjeku kashtë e jetësime. Ska në mshmime. Këto spaku nga kursia gjamiës nuk guzon kur kush me qeni në mshmu arfare. Zguton për e këtu me qeni në shumur. Po emnin tem, kanë të drejt me zonë gjithë njerëzit në botë ka janë. Edhe me thonë se filan hodja, e ka gabim. E ka gabim. Por të selë është një argument se e ka gabim. A shkëna të si, kështu shkojmë na të para. Kështu shkojmë për petë na. Kështu shkojmë na për petë. Kështu ngritëm një na. Pse njerëzit e tunë ka një herë, a i kënin dhe gjuë, thvojnë. A një Allah dhe jemë, kush në kohë, kohë, ma ta emna, ta emna Ndë gjopra Allahun Kuran, Firaun i gjazahemnin Allahun Kuran Dhul Karmeni gjazahemnin Allahun Kuran, Lukmoni gjazahemnin Allahun Kuran, Muhammed i gjazahemnin Surët Muhammed edhe i vesurën Allahun Kuran, ati që nësulmoj musën gjazahemnin Allahun Kuran i kerim, ati që i tregoj pun me pesh I, i, i, ja ja sol e emnin Allahum kuran sol e emnin e zejdit Njo prej sahabove, shka ke ajo Fale ma, mësja zin e emnin Kështu pra, duke son Edhe mos zon e emnin njërzve Hini të na një leti cili E përdorë njërzit Në anet kënd botës këta E kështu përzojnë pra Më tha joni, së përja zon e emnin Shka mu ban ki me këta Ki për e shprizon idejen kanolin Ka koridorin më të keq Për me e futë por më fut të keshën mesën e popullit se ti spërdiku sa ai ça ka thonaj po e bëjmë shë. Ndoshta vetë po thot. E ke vështirë, e ke leti me thon çka duhesh në kët në kontekstin e asaj se valla as beja Zoe Emrin. Prap kes beja Zoe Emrin, unë nibrnax rrug po e tham, smëja Zoe Emrin, më tha njëri s'ka nevojë kush ka, nevoj kushka, më tha ki s'ka nevojë kush ka e pa po çarkullojë e zeza në tokëm mbi tokë se ti po të kish e thon, më tha Filoni ka pasë mu së qarru më njëherë ka pasë mu së qarru më njëherë u së qarru ke më njëherë qka mbjellën njërzit me këtë me këta mbjellën njërzit fatkesien e fjallës qarkullimit se së pëjazon e emnin jo pëjazon e emnin filoni pëjazon pasi e problemi pëjazon e në mruti pëjazon e emnin në mruti ka ki ki ka fironi i musës ki ka ai që e burgosi E Yusuf alayhis salam, kike ai çe feri Yusufin me dal për i burgu. Kjo gruaja ka çe i boni Yusufit nin shar. Meratu al-Aziz, sa Allahu al-Kurani Karim, gruaja e Azizit. Nuk thani gruaja e Egjiptit, tha gruaja e mretit, në Kurani Karim. Çfarë tha? Gruaja e mretit. Edhe mua për këtë, kur shkon Yusuf alayhis salam menjëherë nga burgu, tha nuk dal. Ai gjysmë vitet. Izbot disa vite në burg, sa nuk dal. I kanë zëvendësuar Tha shkote i pari jo të gjë, pës elhu, me balun në nësëve të lëti, i katë ta në e i djehun, tha shkote piti, për shka të grat i prejë ndurë të gjë? Shkote? Së për delë së për burgu zëtri ju, tha për piti, pëse këtë grat i prejë ndurë, së kam e mëjtë, mërëhetu lë azizi, këllëhetu lë azizi, lë anë haqëtë, hëtë hëtë, hëtë, hëtë, hë Unë i pata fajët, a i shte i drejt, a i shte i sinqert, unë i pata fajët, sa e vërtit ata së dolin me këdanë. Që, historika me. Po, unë nejta me njonin nësas përkazdoj, ti nejte me njonin nësas përkazdoj, e thuj pra shkat kishëm me thonë se njoni. Kumë e gjitha të njoni? Kumë e gjitha? Kusë ku, ku për di kusha e njoni? Më doko që kur kushis për delhe me. Kër prak kërkushi, kejt në zbashku në mujtë me lavnue të kejta kërkush, ma si që në kërë s'ka nëzojmë kush. Inderuar i gjemoth, Allahu Jelle Jelaluhu wa Jelle Shaluhu, i tha e balehebit me jemen në Koran, me jemen, e balehebit tharësullahi të rësallatës salam, të bëllëk, fa të thafë shindur të Muhammed. Këtu i tha? Edhe kuj tha, i tha në shash, i tha para qabës, i therë i pisët e Arabëve dhe sa e dili pëse ju kam therë o Arabë para qabës sa njo sa ju kam therë me madhon një fjall sa bo lehebi belle ashera sa dhejt bilet ijar sa su ilaha ilaha illallah muhammadur rasulloh sa pa përket në këshera sa pa përket sa të bëlleka sa Tha, të thaf shindurt shesh para kejt botës ja më asnimi e pas shindhëve pës pjegot Allahu e qoj Gjibrilin Izbriti një surë Muhammed Mustafa s.a.s. sa Tëbbet jeda ebi lahad so, yusaf, shin, abo jah, abo leheb, yukan, sa ju të fafshin ebo lehebi durd Wa tëbba edhe ju kanë fa a jetoj kështu të erin fun sa jetoj Kështu ka jetu me durd fame a i mua dur së një ka qute a i mua dur së një ka qute goja kur a i ato ditaj që jetoj mas nuk hangër me durd të veta so, Sa Allah u sa Tëbbet jeda ebi lahad Jusafshin durd E bule hebin, qëka kish Muhammed Mustafa Sallallahu alaihi sallam Qëka kish aj? Aj e kish të atan lau i babës E kish të atan aj Pra, ajës Muhammed Mustafa Sjusafshin durd Ata Jusafshin, edhe jusan me zë vërtejt Ajës durd Ajës Muhammed Mustafa sjusan durd Njërën i prej njerëzve pyjt kështu Edhe bëjgjisi djetar pak, bëjgjisi shkenstar Bëjgjisi intelektual E i shkollume me këtepin e fort Sot, abe o gjoh që shbodë dhe që e kam një një hoshtë të thonë, baba i për nga merë në gjëhenem, baba, që me që për haqë, e për haqë, dur të thata, që ka kjo pun lidhe me ata, që shbodë nuhi me kërnë për nga merë, e gjali ati me shkun në gjëhenem, kundër të në e kin hipi odët, <laughs> fa Allahu për, nuhi të për gjalin e vetë, fa zëtë një mëjtit hipi, na një e o, oh, birë, hëth hipi, na një e hëth hipi, shkum, Allahu gj fillëzin zolmu inhum ograkun fa yahu muzanfal za zulm charasa kan vendos me i bafis njoni pirative a xaliot çka ka ke pun lidhje ku shtëpi çish u bobe papa i paga merr në xhenem dush me pir më njerëz çu bobe xali i paga merr në xhenem njoni baba i shkon në xhenem çetë gjali i shkon në xhenem a jos pengamari ti thon dhurt kur jo kur jo vetë dhurt me të thaha kur jo ai nuk ditë e bulehibi fka dek Këjtë desin kadek, kadek, lugin, dek. a i s'ka dhekë, a i kangorë. Unë i kam argumentë për këta se a i kangorë. Se ka dhekë, kangorë dhe a gjenë lëgjinë, a gjenë ka vdhekë. Një dhisa dhisa dhisa që a ka qenë ismu të kanë që a gjenë një lëgjinë, s'ka shku më me qirë kushis dhe shumë e rakeqe, i vike. E ku shkonë lëgjinë, a gjenë, ku që vitisë lëgjinë jetën, përveç hajvanëve. Rasullaj e kishte haqë, e kishte vlavit babës, A i shte i Abdulmut Talibit Edhe Abdullah i shte i Abdulmut Talibit Pra jo gjemot Në sonu një are për njëtë mund Lironu nga kompleksi I gjonave të cilet ju kanë vun Popullit qadër mbi kok Së pokuzon me fol para to se pa e politizojnë Do përdojnë qishbe Qështu përdojnë qishbe Ku qështu e Ku ku Edhe për qosëna Ku ku Qështu ja bojnë do Jo jo Nëse he, e ban kukun, le kukun po ha tek e ke kukën për i çafe e studio. E ke kukun po i çafe e mëso. E ke kukun për çafe e bano akademik. Po kur të haj bukën e Allahut ngrej i dhurt, edhe thuj alhamdulillahilladhi hadana le hadha. Thuj alhamdulillah, alhamdulillah, a ti cinauzain në këtë rrugë huda warahma hujda jetë edhe më shira allahu gjellë gjellë luke o zëtë unë ngrana njëftar të mirat e tua thuj thuj se kush i hatë mirat e allahu dhe njëftar edhe nuk e ngrën dorën me thonë alhamdulillah aja është kafir drejt për drejti për shkak se të mirat e allahu dhe me të zilut ungi i rëfëzoj dhe nuk diti për falem ndërim nuk pojë bon qepin një një qetrit po po folim regulorën e allahu gjellë gjellë uhu gjellë shanu qelisit o O shqiptarë që lisit që lisit inë Allahu të në Kuran i Kerim një pa që le dhunja një 1500 libra e një pa që bonja për dimi për një më shkenëtore Allahu për gjizit në Kuran i Kerim dhëtë kështu inë në ke lën të hrikal arda walë në të bluga lë gjibale tula mos ke mujt me shkelem me i rallam shi tokës me që matane walë në të bluga lë gjibale tula asë që ke mund dhe me dalë mbi kodrat mësë gas ma shumë mësë Mos harro Mos harro se para ti e kalpat matë ditur E qka u bom e to? Si anësot Mos harro Falemindera Allahun gjëllet e laluhu Edhe bile, jo që falemindera Allahun O ti ma, po e kejë për obligim E kejë për obligim popullit ton me i thon Ori një të ndëruar në salat e universitetit të prishtinës atje këmësorin e përpodrume u dhuni me i falë të ravit edhe u dhuni me bëj i stare të përbashkët e ke për obligim me ju thonë o akademik o njeri që jetë në tim o profesori fizikës edhe i, i, i psikologijës e i sociologijës e landëve që jera shkenëtore e ke një ma për obligim me ju thonë fmimet e shkolla se na jemi robë të Allahu gjëllë gjëllalu edhe ndihemi mirë që pe jemi robë të Allahu gjëllë gjëllalu ndihemi mirë Duni me ju thonë fmive, masit hali i pëtar, mirë një abdese dhe shkodin Taravija. Thu një fmive. Shkodin, duni me i këshilu, kështu. Ju stundenta dhe a gjenë universitetin e Tironës, u duni me ju thonë, organizoni Taravit në salat edhe konviktet e universitetit, pali Taravit se bëa shkosërni, o gjallar në së firë, që ju spjegojnë se mo kështu po e donë. Ndrishe zbanë mo. Egyiptasët e panë, Dheri me një kufi dikon se që shpo duhet, ta shti pojqojnë hoxallarë me ju spjegu oficira ve mësim. Hoxallarë me ju spjegu generale dhe ajete dhe hadis. Vëllahi me venë, elhamdulillah që ju kam tek se hoxja duhet me shku generalave të rështijës me ju spjegu mësim, se teri shti e kanë ditë që ato hoxës duhet me ju spjegu di shka. Jo, hoxja është general, ama jo general u shtaraj. E kam përqëllim fjallën general, Shka përfshin në kuptimin e gjuhës fjala general, a fjala general dhe me thonë krejtë, shqipë, krejtë. General shqipë dhe me thonë krejtë. Dhe t'ja pëspegoj një vitë së burra, hësë prish punë faraj, na gjithë mundë sërim gërditë. Fa njoni, pse filan njeri, kur papas hinë, në këzhinë, gjithë mund papas përshëndetë u sëra kishtë njoni. Në këzhinë, kur ka hinë. Es medica Kukush, njoni e kishhet utha. Se më ekip po përshëndetën në kuzhinë kur po i tha presidenti, sai skuën general sa po kujton se ofisira. Jam të presidenti ra general sku. Ta kujtash e duhet me përshëndet. O jax general. Jo general ilustrie. As general për katditurit që i posedon për shkak se ash në detyritë veta i gjithë anëshëm as sa ash ai gjithë anëshëm. I prek gjithashtu të detyritë Edhe i trazon njerëzit nga gjumi, ju të regonë se keni mekë mongët. Ju thot kështu për shembul. Ledhon i bani një doktoratur, edhe harroni se edhe e dini se i një musliman, edhe lajmrohni se sjeni nash me hiri, nash pa hiri. Këto pun ban i bani, ho gjatë ta thot këta se a i ka për detirë me trazon nga gjumi. Si u bojnë ndëruar i gjemot, si u bojnë nglezi, midis lëndrës, me, me pasën në kurani kerim, ka në 850 vendet sirët për mësimë, e ato shkensat të bukra që imsojnë a i bojnë faktor me kalun islam që shuponi Abdul Medjit zindani me polemizu me shkensar matë mlajt të karakterit matë larë botnorë të diturive edhe ato me, me qenë aqë të menë që në të mprat më në fund para një djetarit me të të të të një polemizor me thonë ashëhëdu anë la ilaha illallah wa ashëhëdu anë Muhammeden abduhu vë rasullu atë e njaponik shto, atë e njermanik shto, në Amerik shto, në Afrik shto, në Skandinavik shto, pranojnë para një njerit modest të jemenit, një shkenstarët me famë botnore Islamin, njëri jonë, njëri jonë, i ka lezu luqët e verda. Luqët e verda i ka lezu. E ka lezu rëmonin hasta la vista. Edhe thuj një shtatë atetë që si dritare të banjë një zvoglëa dritarët banjës të i përket biturijës, edhe i shkratit i afrohës teleskopi ma i bukur me në qimë tonë dritarën e teleskopit për shqyqim për pjesë, edhe ajë 50 vetë më radhështu ngonë, ma i sëmrabi jetë qarës ashtë, jetë gjemë dritarë e i banjës. Shka, për çka kemi nevojë? Kemi nevojë për një operacion. I cilën e hek ka paku në krejës të gjithve, edhe në mna derë, biturijë të shëndosh në kokë, edhe këthehem edhe një harë për gjithë modhë thujmë, e, hey, që ki njëri që po fleta po ajë qëtri, ndukët se ne në përna kërkon. Ne edhe përna thyrë. Ne edhe përna thyrë në 850 vende me bëmësim. Allahu tha, wa ne kadjënahum bëmë, që u minun, tha dituri, u zim edhe rahmet, kurani kërimi për besimtarët për besimtarët, dhe të thot, kej qka është arrit, dhe i tash në botë, për ka teknologjia, edhe shkencët të, shkencët të ndryshme, sa Allah për besimtarët kënë këto, për musliman kënë këto, këto u deshë të tjenë ndorën e muslimanve. Ah, sa faj ka populli me ditë, kur thot, ah, oh, që të hojë Allah rëtë bërë për para shkenkon, o që vi në kanë lënë, hajda harli koftë, për e bojmë bishpirtë, i dush gjallë pe bojnë biletonin, e vërtet ke. Shemdi, turk i thot. Shemdi, shti shka përbojnë, shti. Ato nga këshin lënë mrapa. A më interesanta, generate ative vdicë. A më interesanta është qetra se edhe gjëmatit ative ka vdikë. Tash ti jam unë, edhe gjëmatit jam a gjallë. Shka përritë? Shka atasht, shka përritë? Tash përritë gondë e me janë gjallë. Tëshindë ta tha ta shkollës mes me 13 afrimën shkollën në shkollën fillore 13 afrimën për regjistrim shkollën e mesme. Hoxhat kalon mas, apo? O duallah ora në lan mas, na kaput hoxhallar. A keni dëshirë ta vini të, të qartë kush na kalon mas? Neve na kalon mas na. Kur kush neve mas nuk era kalon. Neve na kalon mas na dhe e lën fajët kalëpit dhe e lën fajën duhonit dhe e lën fajën hajvanit dhe e lën fajën molit dhe e lën fajën rafshit ne even në kalon ma fjola na kur kush që tërkush a bojnë një statistik kursiës gjamiës e cila kalon në për dur të tona për një ditra 4 sekunda e bojnë, mutlak sa sahat një jetën tonë për gjarës dhe vetë i kej neje stash stash neje na gjemotin dërshëm përka ne jam e nakëshirë kur t'i bojmë nizëve divet jemi beneficira një stashë kemi ban me dalë në penzimë njëarë me nizëve divet jet i beneficumë për neje në penzimë kejtë du të me dojë edhe tani që qëtë ashtë kur dalë në penzionë e në penzimë shka banë rria po se ka punu bolë e na pra nizëve divet në penzimë shka du të me bo që i kemi nejt nizëve divet në penzimë tonë shka du të me bo du të me ne Neve, neja, unë për i spjegojë gjonat e për sritura. Në arabi, në gjuhën arabe për borën, mëra, kështu kam thonë jare, për mëra borën, në gjuhën arabe, ka vetëm një terminë, gjuhësor, e thelgjën zilë, ose jenë zilën zilë, po bjenë borë, borë a bjenu dhe kriska qëtë. Të na, për borën, ka terminët hatashme, të rezikshme për mëra borë. Ja për shembull, i mito njëntop hinjori thotë, "Si çavaja për jashtë, janë do flesh kanë me çef me ditë haval për jashtë." Thotë, "Njoni, pobë, kiani termin." Kur thije çetri mbas gimsehatë thotë, "Po mos të lë." Çetri thotë, "Po fërfullon." Njoni thotë, "Ço mos çka thot ai çetri para para çetrin tip borës." Po resh. Njoni thotë, "Po kërçlon." Njoni thotë, "Po kërsat." Njoni thotë, "Po polsat." E këto kët termin e bore janë këto se këtu njerëzit e përjetojnë, e përjetojnë ata, i kanë pa këto loje, kejtë borës, edhe qka kemi nga kalabalëk terminologi, që tërsenë, që tëllën e kemi, ngu, qëmë zhvillume, apo rinë e gjë, ku najtët prom, të rinë tharë najtët, a shkojmë rrim, apo vend dikush me nejtë, apo shkojnë dikush me nejtë, apo, apo shkojnë dikush me nejtë, të rinësa bëre kishin nejt ato qertë, mo për neve mo për dhim, ato qertë të rinësa kishin nejt prom, e pat, edhe majtë sëmbrami, e përpseve kohësën në kështu metëm ve në, metëm ve në kështu, metëm po, në metëm se në metëm të nejtë, e qertë pohetin, e ku shku në pra? Ndokon një ras pjegova në dit, për po në kam harua në gjami e së pjegova në konak, austriaku, në vendin qeshme në Turqia është në vend e ka emni në qeshme qiteta, jo qeshme është ka qetuj qiteta e ka emni në qeshme në vendin qeshme e tha i komën turizm të bo për 6 or aeroplani për i vjene ardhe er more qoj në spital vjenet kur i boni 6 or hini në operacion pise e tha i komën për të pise si kur ti me thi komën në gurubint përsa kod duhet të rritë mërish të doktori për misafir gurubint a fushtena si kur mesi i komë në grupin, sa sa atë duhet të rimërisht ambulanta. A të këmë zëjone? Me konë që shtirë Ramazan këshku me qënë një kërple a gje, mas nëhetë e kërë dëgjojnë. E ku i mi konda? Tunej, të nej, të po, së më dëgjojnë. Zërgë za dush me arpe a gje. Qa që jemi nëtë përparumë. Qa që kemi shku në largë, mas këtë kësaj pjanës, ilëm që pata unë e sot për qëllim, po ndëgjojmë edhe prapun e për i përstizionat, po ndëgjojmë po thujnë, o gjëlejë jo, që shteti, ka dole, shtetë, asha jo mo, shtetë vetë dhja ka shku u largë, <gjë> vetë dhja ka shku u largë, të mfalli, po du me ulishu pak ma posh një kashore. Që ta haj vanë nashka i shlemë në malë, edhe dë njëherë a i govedar i jonë, a i që në i runë lopë më pare, i kimi shtido govedar modern këtë zamanin tonë, ti qëtë lëpë në mëllë edhe me motor shkonë në shajar e po që qëta shpinë shajar për po i rrujnë lëpë me siguri për po i rrujnë mëthi edhe shkonaj si të bera a gjënë li val zdi me kësitër mamo 9 km dhe i të largu prej punës në kështë shëram kur të shifës lëpë të vetë vinë të shpi edhe drejtë të qelinë ka vëgjitë po pësë për i tje hodgje Pyëtje e cila ka të boje me landën e besimit, në nënvizonet dhe jo pi ashpit mlojave, pi argumenteve qina sluhatemi kur t'i foli bish. A me vërdije që kjo punë bata, pa vërdije. Kjo bata me vërdije. Kjo bata me vërdije, se pa vërdije në shpit hujë du t'mi. Po kur vend të shpijajote, bata me vërdije. Kështu e ban një dolandishe për i kërni e drejt të shpijajote, kështu e ban një kaf shqetre cila shkon të strofo la e vetë në manjë, Se cilën gjerën vet, kjo e bën. Pra me vet dije. Unë po pyetstas për mbillën e, e këtij dersi sot. Vet me dal pi spië apo me ardhe spië. E pa vet sa poshtë nje. Vet me dit me dal pi spië apo me ardhe spië tone. E pa vet me hici ngrejt, hala skeli vrit prej ventit. Se nuk jeni vetëm që din këtë mëvojkë këtu, por këtë pun din me vollë do qer. I ndëruar i xhamat e janë. E kur jeni rregull, kur dallohemi na projektive, kur dallohemi projektive? Në dalobi prejktive, kur atos din me lezu një liberë, nës kanë gajle provimi, nërkemi gajle provimi. Kur ato nuk e kanë problemikim me shkume më rzanote të qetri, edhe me nderu mjeshtrin e madhë. Me nderu mjeshtrin e madhë, me nderu atë e që i pëtaj e më zanote, kur atos kanë zërt me shkume dhonë provimi edhe mubo akademik, ne këto dherë të i kemi, kur i krim me sukses këto, edhe i sojmë Allah i tonë o zotë. Në 850 vende në këtëherën Këra një kërim me u botë të ditër Le bejk Allahumma O Zot, ja ku jemi Kë vetëm këtëra Ja ku jemi pra Ama jemi tut Ma shumë dituri, ma shumë besim Ma shumë dituri, ma të afërt ka ti Unë për e seki ajetin e fondit sotit Allah u tharën Këra një kërim Ma in, të mpalli, in, së këfërullah, innëma jëkëshë allaha min e ibadihil ulema, sa i frigoën Allahot me të vërtet ma shumë djetarët. Ma shumë të Allahot i frigoën djetarët. Po përës fra, qaj që e zdin doa me bo, e zdin namaz me fal, e konsideran vatën të shkollum, ramazarin se një nërë, namazin nuk e fal, i badekin se ban, Allahot nuk e jep, Allahot si tutët, A është dietar, çifte sa dietarët i tuten Allahut. E këto që as i tuten Allahut, çka janë? Edhe thojin se dim, çka janë këto? Jan njerëz. Jan njerëz e kanë formën e njerit. Me vërtetë sofrën njerëzve u takojnë se ti s'i çon domet tal me onë në orëje. Po e, e kanë formën e njerit, martohen me njerëz, shtohen me njerëz, këta ti bojnë, ja po ti dini ju domo marifet. Ti dini ju domo marifet. Marifeti këdini tona është që ti Me udalu prej çka ka kryesën but Me marifet lëqet e diturijet Edhe me të pas hia ajo që i kelezu Me amësu i qetrit Edhe me, me realizu atë e që Allahu në 850 bendin Kurani kërim në afiri Inderuar i gjemot Allahu gjellë gjelalu hu që në thot Në vazhdimin ajetin 53 Në surat u la araf Ata me të hirjen e par Shumë që dhiena E dashur shumë zona të bukura do të shohim nesër inshallahutaala wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbilalamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh